פרשת מסעי, ספר במדבר, פרק ל"ג אלה מסעי בני ישראל, אשר יצאו מארץ מצרים לצבעותם ביד משה ואהרון. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי אדוני, ואלה מסעיהם למוצאיהם. וייסעו מרעם בחודש הראשון, בחמישה עשר יום לחודש הראשון, ממוחרת הפסח, יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים. ומצרים מכבירים את אשר היכה אדוני בהם כל בכור, ובלואיהם עשה אדוני שרפתים. וייסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסוכות. וייסעו מסוכות ויחנו באתם אשר בקצה המדבר. וייסעו מאתם וישוב על פי החירות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 וייסעו מים סוף ויחנו במדבר סין וייסעו ממדבר סין ויחנו בדפקה וייסעו מדפקה ויחנו באלוש וייסעו מאלוש ויחנו ברפידים ולא היה שם מים לעם לשתות וייסעו מרפידים ויחנו במדבר סיני וייסעו ממדבר סיני ויחנו בקברות התאווה וייסעו מקברות התאווה ויחנו בחצרות וייסעו מחצרות ויחנו ברקמה ויישעו מריטמה ויחנו ברימון פרץ, ויישעו מרימון פרץ ויחנו בלבנה, ויישעו מלבנה ויחנו בריסה, ויישעו מריסה ויחנו בקהילתה, ויישעו מקהילתה ויחנו בהר שפר, ויישעו מהר שפר ויחנו בחרדה, ויישעו מחרדה ויחנו במקהלות, ויישעו ממקהלות ויחנו בתחת. ויישעו מתחת ויחנו בתארח, ויישעו מתארח ויחנו במתקע, ויישעו ממתקע ויחנו בחשמונה, ויישעו מחשמונה ויחנו במוסרות, ויישעו ממוסרות ויחנו בבני יעקן, ויישעו מבני יעקן ויחנו בחור הגדגד, ויישעו מחור הגדגד ויחנו ביוטבתה וייסעו מיוטבתה, ויחנו בעברונה, וייסעו מעברונה, ויחנו בעציון גבר, וייסעו מעציון גבר, ויחנו במדבר צין אי קדש. וייסעו מקדש, ויחנו באור ההר, בקצה ארץ אדום. ויעל אהרון הכהן אל אור ההר על פי אדוני, וימות שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי, באחד לחודש. ואהרון בן שלוש ועשרים ומאת שנה במותו באור ההר. וישמע כנעני מלך ערד והוא יושב בנגב בארץ כנען בבוא בני ישראל. וייסעו מאור ההר ויחנו בצלמונה. וייסעו מצלמונה ויחנו בפונון. וייסעו מפונון ויחנו באובות. וייסעו מאובות ויחנו בעיגי העברים בגבול מואב. וייסעו מאיים ויחנו בדיבון גד. וישעו מדיבון גד ויחנו בעלמון דבלתיימה וישעו ויחנו בהרי העברים לפני נבוא וישעו מהרי העברים ויחנו בערבות מואב על ירדן ירחו ויחנו על הירדן מבית הישיבות עד אבל השיטים בערבות מואב וידבר אדוני אל משה בערבות מואב על ירדן ירחו לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם ואיבדתם את כל מסכיותם ואת כל צלמי מסכותם תאבדו ואת כל במותם תשמידו והורשתם את הארץ ושבתם בה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 ולצנינים בצדכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם.